Частина перша. Абра. Розділ перший. Ласкаво просимо до Тіні Тавна. Після Вілмінгтона щоденне пияцтво припинилося. Він обходився тиждень, а іноді й два чимось найміцнішим за дієтичну колу. Він прокидався без похмілля, що було добре. Він прокидався спраглим і мізерним, жага, що не було добре. Потім приходив якийсь вечір або уікенд – Інколи то була реклама Бадвайзера по телевізору. Молоді люди зі свіжими обличчями і жодного пивного черева серед них. П'ють холодненьке після запальної гри у волейбол. Інколи то була побачена ним пара симпатичних жінок, котрі випивають після роботи на веранді якогось маленького симпатичного кафе, того типу, в яких французькі назви і багато висячих рослин. Напої майже завжди були того кшталту, що їх подають із крихітними парасольками. Інколи то була якась пісня по радіо. Одного разу то були стікс, що співали містера робота. Коли він був сухим, він був абсолютно сухим. Коли він випивав, він напивався. Якщо він прокидався поряд з якоюсь жінкою, він думав про Діні й малюка в майці Брейвс. Він думав про ті 70 доларів. Думав навіть про вкрадену ковдру, яку він тоді залишив у зливовому тунелі. Можливо, вона й досі там. і Якщо так, то вже й зопріла. Інколи він напивався так, що пропускав роботу. Його тримали якийсь час. Він добре робив свою справу, але потім надходив певний день. І коли такий день надходив, він казав красно вам дякую і сідав на автобус. Вілмінгтон перемінився на Олбані, а Олбані на Ютику. Ютика стала новим пальцем. Новий палц Поступився з де він напився на парковому фолк-концерті і наступного дня прокинувся у в'язниці зі зламаним зап'ястком. Далі був Вестон, після того надійшла черга будинку престарілих на Мартас-Ван'ярд. І, чорт забирай це, його виступ протривав недовго. На третій день старша сестра дочула в його віддиху спиртне, і тоді «Прощавай, бувай щасливий». Одного разу він перебіг шлях «Правдивого вузла». Сам проте, не здогадуючись. Щоправда, не у найвищому розумовому стані, хоча під сподом, тією частиною, що сяєла, щось він таки відчув. Якийсь ніби сморід, відлітаючий неприємний, як запах горілої гуми на тому відтинку автостради, де нещодавно була трапилася жорстока аварія. З Мартас-Вайн-Ярда, Ден автобусом масачусетських ліній доїхав до Ньюберіпорта – там він знайшов собі роботу у ветеранському шпиталі штибу «Начхати якось воно буде», де подеколи всіма покинутий старий солдат міг сидіти в інвалідному візку перед порожнім оглядовим кабінетом, аж поки в нього із сечоприймача не починало переливатися на підлогу. Паскудне місце для пацієнтів, трохи краще для таких безчасних пройдисвітів, як Ден, хоча він і ще кілька осіб намагалися такі доглядати за старими вояками, наскільки це було можливо. Там він навіть допоміг декому перейти межу, коли надійшов їх час. На цій роботі він утримався досить довго, щоб президент-саксофоніст передав ключі від «Білого дому» президенту-ковбою. Ден мав декілька п'яних ночей у Ньюбері-порті, але завжди перед вихідним днем, тож все було гаразд. Після одного такого міні-запою він прокинувся з думкою. «Принаймні я залишив харчові купони». Ця думка привела за собою той старий біснуватий дует із телевікторини. «Вибач, Діні, ти програла, але ніхто не йде з порожніми руками. Що там у нас для неї мається, Джонні? Ну, Бобе, наша Діні не виграла жодних грошей, але залишилася з нашим новим домашнім призом – кількома грамами кокаїну і великою товстою пачкою харчових купонів. Ден досяг того, що цілий місяць протримався без питва». Здогадувався, що це він так чудернацьки себе карає. Не раз і не два йому зринала думка, що якби він знав адресу Діні, то давно вже відіслав би їй ті срані 70 доларів. Він послав би їй удвічі більше того, аби лише міг би таким чином перестати згадувати про малюка у майці Брейвс, який тягне свою схожу на морську зірку долоньку. Але адреси він не мав, отже натомість залишався сухим. Карав себе батогами. Батожив тверезістю. А тоді одного вечора, проходячи повз шинок під вивіскою «Відпочинок рибалки», він крізь вітрину помітив приємного вигляду білявку, що сиділа одна біля бару. На ній була сукня з картатої шотландки, яка закінчувалася посередині стегна. Вигляд дівчина мала самотній, тож він зайшов, там виявилося, що вона нещодавно розлучена, і ох, який сором, можливо, вона не буде проти, якщо він складе їй компанію, а через три доби він прокинувся з тою ж самою чорною дірою у пам'яті. Ден пішов до ветеранського центру, в якому він займався тим, що мив підлоги і вкручував електричні лампочки, сподіваючись на ласку, але зась. Начхати якось воно буде зовсім не означало начхати і геть забути. Ідучи звідти з тими небагатьма речами, що лежали в його шафці, він пригадав стару фразу Бобкета Голдвейта – Моя робота тривала, але її там уже робив хтось інший. Тому він знову сів на автобус, цього разу рейсом на Нью-Гемпшир. Але перед тим купив скляний балон із задурливою рідиною. Всю дорогу він просидів позаду, на п'яному місці, на тому, що біля туалету. Досвід навчив його. Якщо маєш намір їхати в автобусі, напиваючись донестями, займай саме це сидіння. Він поліз рукою до коричневого паперового пакета – Послабив ковпачок на скляному балоні із задурливою рідиною і відчув коричневий запах. Цей запах умів промовляти, хоча єдиний, що мав сказати. «Привіт, старий друже!» Він подумав. «Цукейки!» Він подумав. «Мама!» Він подумав про Томі, який зараз уже ходить до школи, завжди припускаючи, що старий добрий дядечко Ренді його не вбив. Він подумав. «Єдиний, хто може ввімкнути гальмо, це ти!» Ця думка багато разів приходила до нього раніше, але цього разу слід за нею надійшла ще одна. «Ти не мусиш отак жити, якщо тобі не хочеться. Звісно, ти можеш так жити, але не мусиш». Цей голос був таким дивним, таким не схожим на його звичайні внутрішні діалоги, що спершу він подумав, що десь у когось його підчепив. Він умів це робити, але більше майже не приймав непроханих сигналів. Він навчився їх блокувати. Тим не менш... Він подивився уздовж проходу, майже впевнений, що побачить там когось, хто на нього оглядається. Не побачив нікого такого. Там усі спали, балакали з сусідами по сидіннях або витріщалися у вікна на сірий новоанглійський день. Ти не мусиш отак жити, якщо тобі не хочеться. Якби ж, то це було правдою. Тим не менше, він закрутив ковпачок на пляшці і поклав її поряд з собою на сидіння. Двічі він її брав до рук. Першого разу поклав назад. Другого разу він сягнув рукою до пакета і відкрутив ковпачок знову. Але якраз тоді автобус перетнув кордон штату і заїхав на відпочинковий майданчик вже у Нью-Гемпширі. Ден пристав до решти пасажирів, що вирушили до «Бургер Кінга», затримавшись лише на хвильку, щоб викинути паперовий пакет до сміттєвого бака. На борті високого зеленого контейнера містився трафаретний напис – «Якщо вам воно більше не потрібне, залиште його тут». «Як було б гарно», – подумав Ден, почувши брязь, коли пляшка приземлилася. «Ох, господи! Як би це було гарно!» За півтори години автобус проминув щит із написом «Вітаємо у Фрейжері, де є резони для всякого сезону». А нижче на ньому було написано «Рідний дім Тіні Тавна». Автобус зупинився біля громадського центру Фрейжера – щоб забрати пасажирів із вільного місця поряд із Деном, на якому першу частину поїздки була спочивала пляшка», – заговорив Тоні. Ден відразу впізнав цей голос, хоча Тоні до нього не говорив так ясно вже багато років. «Ось воно те місце. А вже ж не гірше за інші», – подумав Ден. Вихопивши з верхньої полиці свіручовий мішок, він вийшов. Він стояв на хіднику і дивився, як від'їжджає автобус. Обрій на заході був надпилений білими горами. В усіх своїх блоканнях він уникав гір, особливо тих зазубрених монстрів, що ділили його країну на дві частини. Тепер йому подумалося. «Я знову врешті-решт повернувся на верховину. Я завжди здогадувався, що це колись станеться. Проте ці гори були ласкавішими за ті, які все ще подеколи являлися йому у снах. І він подумав, що з цими він зміг би зжитися». Принаймні на якийсь час. Якщо він зможе перестати думати про того хлопчика, у майці Брейвс, тобто. Якщо зможе зав'язати з алкоголем. Надходить час, коли ти розумієш, що рухатися кудись далі немає сенсу. Що куди б ти не вирушив, себе завжди забираєш з собою. У повітрі танцював сніжок, легенький, наче фата нареченої. Ден побачив, що розташовані вздовж широкої головної вулиці крамниці – здебільше розраховані на задоволення потреб лижварів, які прибувають у грудні, та літньої пори гостей, які приїздять сюди у червні. У вересні і жовтні сюди також, напевне, приїздять листогляди. Але зараз тут те, що на півночі Нової Англії вважається за весну. Вісім дошкульних тижнів, приоздоблених холодом і сирістю. У Фрейжері явно поки ще не вираховували резону для цього сезону, бо головна черпальниця цього міста – Кренмор-Авеню лежала майже геть порожньою. Ден перекинув через плечеречовий мішок і неспішно вирушив у північному напрямку. Він зупинився проти залізної кованої огорожі, щоб роздивитися на якийсь розлогий вікторіанський будинок із двома новішими цегляними флігелями по боках. З вікторіанцем їх з'єднували криті галереї. Дах головної будівлі зліва вінчала баштиця, але справи такої не малося – що надавало всій садибі чудернацьки розбалансованого вигляду, який Денові чомусь імпонував. Це було так, ніби ця велика стара дівиця каже, «Я, частина мене відпала. Та який чорт, колись те саме трапиться з тобою». Він було заусміхався. Та потім його усмішка зав'яла. У вікні баштиці стояв Тоні і дивився вниз на нього. Він побачив, що Ден дивиться вгору і помахав. Накотила та сама тьмяна хвилі, яку Ден пам'ятав із дитинства, коли Тоні приходив часто. Ден заплющив очі, а коли він їх відкрив, Тоні вже не було. Та й взагалі його там не могло бути, як би він зміг. Та вікно було забите дошками. Щіт на галявині, золоті літери на зеленому тлі того ж відтінку, що сам будинок, повідомляли. Гелен Рівінгтон Хаус. «Там у них живе кицька», – подумав він. «Сіра кицька, яку звуть Одрі». Як виявилося, він був почасти правий, а почасти ні. Там дійсно жило сіре створіння, але то був кастрований кіт, і звали його Неодрі. Ден доволі довго дивився на щит з цим написом достатньо довго, щоб хмари розійшлися, і згори було послано мало на біблійний промінь, а потім він вирушив далі. Хоча сонце тепер світило достатньо яскраво, щоб зблискувати у хромованих деталях кількох автомобілів хосоприпаркованих навпроти закладів Олімпія Спортс і СПА «Свіжий день». Сніжок не переставав кружляти, що нагадало Денові фразу, котру якось промовила його мати давним-давно, коли вони ще жили у Вермонті. «Диявол лупцює свою дружину». За пару кварталів після того хоспісу Ден зупинився знову. По інший бік вулиці проти муніципалітету розкинулася громадська толока – Парк у спільному володінні мешканців міста Фрейжера. Пару акрів там займав моріжок, який лише щойно почав зеленіти. Була там естрада, поле для софтболу, баскетбольний напівкорт, стояли пікнікові столики і навіть була галявина з лункою для гольфу. Все таке гарненьке, але що найбільше його зацікавило, то це щит з написом «Завітайте до Тіні Тавна, маленького чуда Фрейжера» і покатайтеся на Тінітавнській залізниці. І Далебі не геній зрозумів би, що Тінітавн – це крихітна копія Кренмор-Авеню. Була там методистська церква, повз яку він проходив. Її шпиль здіймався вгору на цілих сім футів. А також кінотеатр, музична скринька, найласіше морозиво, гірська книгарня, сорочки і різне. Міська галерея і якісний друк – наш фах. А ще чудова мініатюрна модель будинку Гелен Рівінгтон – за вишки по пояс, хоча два бічних цегляних флігелі тут були відсутні. Мабуть, подумав Ден, це тому, що вони такі жахливо почварні, особливо у порівнянні з центральною будівлею. Поза Тінітавном стояв мініатюрний потяг, чиї, позначені написом «Тінітавнська залізниця», пасажирські вагони були, вочевидь, занадто маленькими, щоб вмістити, бодай, когось більшого розміром за дитину до шкільного віку. З яскраво-червоної труби над його локомотивом пихкав дим, а сам локомотив був завбільшки з мотоцикл «Хонда Золоте Крило». Ден дочув гуркотіння дизельного двигуна. На борту локомотива золотавими лелітками старомодним шрифтом було виведено «Гелен Рівінгтон». «Патронеса міста», – здогадався Ден. Тут у Фрейджері десь мусить бути також вулиця, названа її ім'ям. Він застиг на місці, хоча сонце вже знову сховалося і день знову набрався холоду так, що Ден бачив власний віддих. Коли був малим, йому завжди хотілося собі іграшкову електричну залізницю, але він її так ніколи й не мав. І ось тут, у тіні тавні, він побачив її дебелішу версію, яку вподобали би діти будь-якого віку. Перекинувши речовий мішок на інше плече, він перетнув вулицю. Знову почути Тоні, ба навіть побачити його, це дещо стривожило Дена, але саме зараз він був радий, що зупинився тут. Може, це дійсно те місце, яке він шукав, те місто, де він врешті знайде спосіб виправити своє небезпечно збочене життя. Куди б ти не вирушив, себе завжди забираєш з собою. Він запхнув цю думку до ментальної комори. У цім ділі він був майстром. Багацько різного вже містилося в тій коморі. Обидва боки локомотива були прикриті капотом, але помітивши під низеньким карнизом вокзалу Тіні Тавен-Ослінчик, Ден підніс його і став на нього. У кабіні машиніста було два покритих смужком ковшоподібних сидіння. На Дені в розсуд їх було виколупано з якоїсь старої потужної машини детройтського виробництва. Сама кабіна і її начиння також скидалися на щось модифіковане з ери Детройту – за винятком зетподібного важеля коробки передач, що стерчав з підлоги. На ньому не було схеми перемикання швидкостей. Його оригінальну головку замінили на оскалений череп у бандані, яка від багаторічного тертя об неї долонь перетворилася з червоної на блякло-рожеву. Верхню частину кермового колеса було відрізано, і тому те, що залишилося, більше скидалося на штурвал якогось легкомоторного літака. На приладовій панелі виднівся напівстертий, проте ще розбірливий напис чорною фарбою. Максимальна швидкість – сорок, не перевищувати. «Подобається!» – голос прозвучав просто в нього за спиною. Ден різко обернувся назад усім тілом, ледь не завалившись за ослінчика. Велика, обметана рука вхопила його за передпліччя, отримавши від падіння. Вона належала дядькові десь під чи трохи за шістдесят одягненому в джинсову куртку на товстій підкладці та в картатому червоному мисливському картузі з опущеними навушками на голові. У вільній руці він тримав інструментальну скриньку зі зробленим рельєфними пластиковими літерами написом на кришці «Власність муніципального відділку Фрейжера». «Аго, вибачте», – промовив Ден, сходячи з ослінчика. «Я не збирався». «А все гаразд». Люди повсякчас тут зупиняються, щоб роздивитися, зазвичай фанати моделей поїздів. Це для них немов мрія, втіли на наяву. Ми їх намагаємося не підпускати близько влітку, коли у нас тут все аж гуде, і Ріва бігає ледь не щогодини. Але о сій порі року тут немає нас. Є лише сам один я, а я не проти». Він простягнув руку. «Біллі Фрімен, міська експлуатаційно-ремонтна команда». «Аріва – це моя дитинка». Ден потис запропоновану долоню. «Ден Торренс». Біллі Фрімен позирнув на речовий мішок. «Щойно зійшов з автобуса, я так собі гадаю. Чи ти їздиш великим пальцем?» «Автобусом», – відповів Ден. «А що в цієї штуки за двигун?» «Ну, скажімо, це цікаве питання. Мабуть, ніколи не чув про «Шевроле Веронейя», а чи не так?» Ден ніколи не чув, але все одно знав. «Бо це знав Фрімен». Денові подумалося, що він вже багато років не мав такого яскравого сяйва. Разом із собою воно принесло і привид того задоволення, яке він відчував зовсім малюком і ще до того, як відкрив для себе, яким небезпечним може бути сяйво. «Бразильський ісабурбен, а вже ж турбодизель!» У щасті брови Фрімана злетіли вгору, і він заусміхався. «Правильно, чорти забирай! Кейсі Кінгслі, він наш бос, купив його минулого року на одному аукціоні». Чисто тобі трактор-ваговіз. Тягни, як той сучий син. Приладова панель також від Сабурбена, а сидіння я сам вставив. Сяйво вже пригасало, проте Ден устиг вловити останню думку. Від ГТО Джаджа. Фрімен розквітнув, істинно так. Найшов їх назвали ще там на шляху до Санапі, важіль коробки передач від Мака 1961 року. Дев'ять швидкостей, гарний, ні? «Ти роздивляєшся, бо шукаєш собі роботу, чи просто роздивляєшся?» Ден аж кліпнув від такої раптової зміни напрямку. Чи шукає він собі роботу? Подумалося, що так. Той хоспіс, який він проминув, неспішно гуляючи по кренмор Авеню, був би логічним місцем для початку, і Ден мав упевненість не знати, чи то було сяйво, чи просто ординарна інтуїція, що його там візьмуть, але він не був певним, що бажає йти туди прямо зараз». Тоні, побачений там у вікні баштиці, його збентежив. А також, Денні, тобі хочеться трохи віддалитися на шляху від своєї останньої пиятки, перш ніж з'явитися туди і попрохати бланк заяви про прийняття на роботу. Навіть якщо в них є єдина вакансія, тягати підлогонатирач у нічну зміну. Голос Діка Хелорана «Господи, Ден так давно не згадував про Діка, мабуть жодного разу після Вілмінгтона». З наближенням літа, сезону, для якого у Фрейжері беззаперечно малися всякі резони, людей почнуть наймати на всякі роботи, але якби він мав вибір між Чіліс у місцевому торговельному центрі і Тінітавном, він беззаперечно вибрав би Тінітавн. Він уже було відкрив рота, щоб відповісти на запитання Фрімена, але раніше знову заговорив Хелоран. «Ти наближаєшся до великої цифри 3-0, Любасико-Солоденький». Скоро в тебе може поменшати шансів». Тим часом Біллі Фрімен дивився на нього з відкритою, щирою цікавістю. «Так, – промовив Ден, – я шукаю роботу. Але знаєш, робота у тіні тавні не протриває довго. Тільки-но ну, настає літо і кінчається школа. Містер Кінгслі наймає місцевих. Від 18 до 22 здебільша. Цього очікують тутешні виборні. Ну і дитячий труд дешевший». Він вищирівся в усмішці, демонструючи дірки там, де колись у нього сиділи зуби. Але однаково є набагато гірші місця для заробляння баксів. Робота на дворі зараз виглядає не вельми приємною, але так холодно, як зараз, ще не довго буде. Ні, довго не буде. Багато об'єктів на цій толоці ще були під брезентовими накривками. Але невдовзі їх познімають, виставивши на огляд інфраструктуру маленького курортного містечка. Ятки з ходдогами, кіоски з морозивом, щось кругле, що на окодена мусило бути каруселлю. І, звісно ж, тут був цей потяг, потяг з маленькими пасажирськими вагончиками і великим турбодизельним двигуном. Якщо він утримуватиметься подалі від піла і проявить себе вартим довіри, Фрімен або його бос Кінгслі можуть дозволити йому покермувати потягом разок, а то й два. Йому б це сподобалося». А на потім, коли вже муніципальний відділок найматиме місцевих хлопців, щойно зі школи завжди є той хоспіс. Якщо він вирішить тут залишитися, тобто? «Краще б ти уже десь зупинився», – промовив Хелоран. Схоже, для Дена це був день голосів і видінь. «Краще б ти уже десь нарешті зупинився, а то не будеш здатен зупинитися ніколи ніде». Він здивував сам себе, розсміявшись. «Для мене це звучить добре, містере Фріман. Дійсно, дуже добре звучить». «До надвірного впорядкування коли-небудь брався?» – спитав Фріман. Вони неспішно йшли вздовж вагонів потяга. Їх верхівки сягали дену лише по груди, через що він почувався велетнем. «Я вмію саджати квіти, полоти бур'яни і фарбувати. Даю собі раду з листя з дувальною машиною і мотопилою. Я вмію ремонтувати невеликі двигуни, якщо проблема не дуже складна. А ще я спроможний їздити на газонокосарці» і не давити нею малих дітей. А потяг? Ну, щодо цього не знаю. Для цього тобі треба буде отримати дозвіл Кінгслі, страховку і все-таки інше лайно. Слухай, ну а рекомендації якісь в тебе є? Містер Кінгслі тебе без них не візьме. Є трохи. Здебільшого прибиральницькі і санітарські зі шпиталів. Містер Фрімен. до мене краще Біллі. Гаразд, Біллі, не схоже, щоб цей ваш потяг міг катати бодай якихось пасажирів. Де їм сидіти? Біллі радісно вищирився. Зачекайно. Подивимося, чи й тобі воно видасться так само кумедним, як мені. Мені це ніколи не набридає. Фріман пішов назад до локомотива і нахилився в його кабіну. Двигун, що працював до того на холостому ходу, почав набирати оберти, випускаючи ритмічні клуби темного диму. По всій довжині Гелен-Рівінгтон пролунало жалібне виття гідравлічної системи. Раптом дахи пасажирських вагонів і жовтого кондукторського загалом дев'ять вагонів почали підійматися. Для Дена це виглядало так, ніби одночасно почали здійматися вгору дев'ять ідентичних автомобілів кабріолетів. Він нахилився, зазираючи до вікон, і побачив, що по центру кожного вагона тягнеться ряд твердих пластикових сидінь, по шість у пасажирських вагонах і два в кондукторському, загалом п'ятдесят. Коли Біллі повернувся назад. Щирився вже Ден. «Ваш потяг мусить мати дивовижний вигляд, коли в ньому повно пасажирів». «Йо, а вже ж! Люди регочуть до всирачки, фільмують, фотографують безупину. Дивись на сюди». У кінці кожного пасажирського вагона була сталева сходинка. Білі ступив на одну, пройшов проходом і сів. Сталася кумедна оптична ілюзія, він раптом здався більшим за самого себе природного. Він величаво помахав Денові» котрий уявив собі, як, зліліпутивши своєю присутністю цей потяг, 50 бробдіних некців величаво вирушають на ньому від вокзалу Тінітавна. Біллі Фрімен підводився і сходив на перон під денові аплодисменти. «Можу закластися між Днем пам'яті та Днем праці, ви продаєте не менше, ніж мільярд поштових листівок». «А що б тобі всратися?» Біллі порився в кишені куртки і, видобувши звідти пом'яту пачку дюка, Добре знайомі Дену дешеві сигарети, що продаються на автобусних станціях і в бакалійних крамницях по всій Америці, простягнув її Дену. Той узяв сигарету. Біллі дав підкурити йому і собі. «Буду отримувати задоволення, поки маю змогу», – промовив Біллі, дивлячись на свою сигарету. «Ще зовсім небагато часу менеться, і тут куріння зовсім заборонять. Оті у жіночому клубі Фрейжера вже про це балакають. Зграє старих курок». «Якщо спитаєш мене, хто вони, але знаєш, як вони кажуть. Рука, що гойдає отук бісу колиску, керує оцим бісовим світом». Він випустив дим з Ніздрів. Не скажу, аби більшість з них гойдали, бодай, якусь колиску, відколи президентом був іще Ніксон, чи мали потребу в Тампаксах, між іншим. «То, може, й не найгірше рішення було б», – сказав Ден. «Діти копіюють те, що бачать за старшими». Він подумав про свого батька. Єдине, що Джек Торренс любив більше за чарку, сказала якось його мати незадовго перед своєю смертю, це дюжину чарок. Ну, звісно, сама Венді любила сигарети. Вони ж її і добили. Ще б ознаколи давно Ден був пообіцяв собі, що сам ніколи не підчепить цієї звички. Перегодом він прийшов до висновку, що життя – це серія глузливих засад. Біллі Фрімен дивився на нього. Одне око в нього було майже цілком примружене. Я інколи про людей маю якесь чуття, от і про тебе маю. Він вимовляв «маю» на новоанглійський манер – «мау». Дістав його ще до того, як ти обернувся, і я побачив тебе в обличчя. Гадається мені з тебе годящий парубок для весняного упорядкування, який, як я ото вбачаю, тягтиметься відтепер і до кінця травня. Отак воно мені вчувається, а я своєму чуттю довіряю. Може, хай це і дурня. Ден зовсім не вважав це за дурню, а тепер ще й зрозумів, чому він так ясно дочув думки Біллі Фрімена, та ще й не докладаючи жодних зусиль. Він пригадав, що йому одного разу розповідав Дік Хеллоран, Дік, який був його першим дорослим другом. «Багацько людей мають трішки того, що я називаю сяйвом, але здебільша то лише іскра, типу така штука, що допомагає їм вгадувати» яку наступну пісню по радіо заграє діджей, або що ось-ось задзвонить телефон. Біллі Фрімен мав таку іскру, такий відблиск. «Гадаю, треба побалакати з тим Керрі Кінгслі, еге ж? «Не Керрі, а Кейсі. А вже ж він саме той чолов'яга. Керує муніципальними службами в нашому місті вже 25 років. Коли для цього найкращий час?» «Та просто зараз, я сказав би», – наголосив Біллі. «Ондечки через вулицю, це гляна будівля» то фрейжерський муніципалітети і всякі міські контори. Містер Кінгслі сидить у цоколі в кінці коридору. Ти здогадаєшся, що трапив куди тре, коли почуєш диско-музику зі стелі. Там на горі спортзал, що вівторка і що четверга, леді там займаються аеробікою. Добре, сказав Ден, саме це я зараз і зроблю. Рекомендації в тебе з собою? Так, поплескав Ден по своєму речовому мішку, який він був поставив. Сперши на вокзал тіні тавна. І ти їх не сам собі понаписував ніч такого? День усміхнувся. Ні, вони цілком справжні. Тоді катай і покажи йому, тигре. Гаразд. Ще одне. промовив Біллі, коли Ден вже було вирушив геть. Він страшенно терпіти не може пияцтва. Якщо ти людина питуща і він тебе питатиме, моя тобі порада, збреши. Ден кивнув і підняв руку, показуючи, що зрозумів. Таке збрехати йому було б не вперше. Судячи з його помереженого венами носа, Кейсі Кінгслі не завжди страшенно не міг терпіти пияцтво. Він був дебелим чоловіком, який не так сидів у своєму маленькому захаращеному кабінеті, а радше ніби мав його одягненим на собі. Наразі він, відхилившись назад разом із кріслом, сидів за своїм столом і переглядав денові рекомендації, які той подав йому в акуратній блакитній течці. Отилицею Кінгслі майже торкався нижньої планки простого дерев'яного хреста, який висів на стіні поряд із взятою в рамку фотографією його родини. На тій фотографії молодший, стрункіший Кінгслі позував разом з дружиною і трьома дітьми. В купальних костюмах десь на якомусь пляжі. Крізь стелю лише трохи приглушені лунали звуки village піпл», які під акомпанемент завзятого тупотіння багатьох ніг Співали свою в IMCA. Ден уявив собі якусь гігантську стоногу, таку, яка лише нещодавно побувала в місцевого перукаря, і одягнену в трико завдовжки в дев'ять ярдів. «Угу», – промовляв Кінгслі, Угу, так, добре, добре, добре, добре». Збоку на його столі стояв скляний слоїк з твердими карамельками. Не підводячи очей від тоненького стосу суденових рекомендацій, він зняв кришку, вичепив одну цукерку і закинув собі до рота. «Пригощайся», – промовив він. «Ні, дякую», – відповів Ден. Прикра думка відвідала його. Колись давно його батько Либонь сидів у кабінеті, подібному до цього, відбуваючи співбесіду заради роботи наглядачем у тому готелі «Оверлук». Про що він тоді думав? Про те, що йому дуже потрібна та робота? Про те, що це його останній шанс? Можливо, імовірно. Але звісно ж Джек Торренс був заручником своїх дружини і сина, а ден нікого не мав. Він міг іще якийсь час плисти собі далі, якщо тут діло не вийде на добре. Проте йому сподобалася міська толока, йому сподобався потяг, у якому дорослі нормального розміру перетворюються на голіафів, йому сподобався Тіні Тавн, абсурдний і життєрадісний, а ще якийсь відважний у своїй зарозумілій притаманній суто американським маленьким містечкам Манері. А також йому сподобався Біллі Фрімен, котрий має в собі крихту сяйва, мабуть, сам того навіть не знаючи. Згори над ними на зміну ВМС прийшла «Я переживу». І тут наче він тільки і чекав нової пісні «Кінгслі», всунув денові рекомендації назад до течки і передав її через стіл. Він збирається мені відмовити. Але після дня точних прозрінь це виявилося мимо цілі. «Це все гарно», але я збагнув, що тобі значно комфортніше працювалося би у центральному шпиталі Нью-Гемпширу, або в хоспісі тут, у нашому місті. Можливо, з твоєю кваліфікацією ти навіть підійшов би домашнім доглядачам. Я бачу, ти маєш посвідчення спеціаліста з надання першої допомоги і ще кілька медичних сертифікатів. Згідно з ними, знаєш, зокрема, як упоратися з дефібрилятором. А чи ти чув про домашніх доглядачів? Так, і про хоспіс я думав. А тоді побачив міську толоку і тіні тавн, і потяг. Кінгслі гмикнув. Мабуть, був би не проти іноді побути й машиністом, чи не так? Ден збрехав, не вагаючись. Ні, сер, не думаю, що би мене це цікавило. Зізнання, що йому мріється вмоститися у ковшоподібному водійському сидінні ГТО і покласти руки на той штурвал з обрізаного автомобільного керма, майже, напевне, привело би до запитання про водійські права а далі до розпитувань, яким чином він їх позбувся. Ну а на сам кінець до пропозиції покинути кабінет містера Кейсі Кінгслі, і то негайно. Я той хлопець, що здебільша біля граблів та газонокосарок. А також здебільша той, що схильний до короткотермінових робіт, судячи з твоїх паперів. Скоро я вже десь осяду. Не гадаю, мій організм вже випрацював більшість свого запасу жаги мандрів. Він подумав, чи прозвучала ця фраза для Кінгслі, такою ж нікчемною маячнею, якою вона здалася йому самому. «Короткотермінову роботу я тобі лише і можу запропонувати», – сказав Кінгслі. «Щойно закриються на літо школи». Біллі мене попередив. «Якщо я вирішу ще залишитися тут, коли настане літо, тоді спробую хоспіс. Фактично я можу подати туди заяву завчасно, якщо ви не будете проти». «Мені однаково, що так, що інакше», – Кінгслі позирав на нього цікавим оком. «Помираючи, люди тебе не бентежать?» «Твоя мати померла там», – подумав день. «Схоже, що сяйво врешті-решт не пропало. Воно навіть ховатися не збиралося. Коли вона відходила, ти тримав її за руку, її ім'я було Елен». «Ні», – відповів він, а потім сам не знаючи, навіщо додав. «Ми всі помираючи. Цей світ усього лише хоспіс зі свіжим повітрям». «Ще й філософ до того ж. Ну, містер Торен, згадаю, що я тебе прийму». Враженням Біллі я довіряю, він рідко помиляється щодо людей. Тільки не запізнюйся на роботу, не з'являйся на роботу п'яним, не з'являйся на роботу з червоними очима чи з запахом дуру. Якщо, бодай, щось такого трапиться, помандруєш собі далі, бо Рівінгтон Хаус не захоче мати з тобою нічого до діла. Я про це подбаю. З цим нам усе ясно. Ден відчув, як в ньому стрипенулося обурення. Уїдливе чмо. Але він його задавив. Тут гра йшла на полі Кінгслі і його м'ячем. Кришталево. Можеш починати вже завтра, якщо тобі так годиться. Кімнат на оренду в місті повно. Якщо бажаєш, можу зателефонувати до пари місць. Ти спроможний платити 90 за тиждень, поки не отримаєш свій перший зарплатний чек. Так, дякую вам, містере Кінгслі. Кінгслі махнув рукою. На поки що я б рекомендував готелик «Червоний дах». «Ним керує мій колишній шуряк, він тобі зробить знижку. Ми дійшли згоди?» «Дійшли». Все це відбулося з надзвичайною швидкістю, як ото бува стають на місце кілька останніх пазлів складної, тисячогранної головоломки. Ден нагадав собі не довіряти відчуттям. Кінгслі підвівся. Він був дебелим чоловіком, тож для нього це був повільний процес. Ден також став на рівні, і коли Кінгслі простягнув йому понад столом свою, завбільшки як окорок долоню, Ден її потиснув. Тепер згори гупали Кейсі і оркестр сонячного сяйва, розповідаючи всенькому світу, що саме таким чином їм подобається «Ого-го, ага-га!» «Ненавиджо, оте стрибуче Бугі Лайно», промовив Кінгслі. «Ні, подумав Денні, Ти не його ненавидиш, просто воно нагадує тобі про твою дочку, про ту, яка з тобою більше майже не спілкується, бо все ще не може тобі вибачити». «З тобою все гаразд?» – запитав Кінгслі. Щось ти нібито трохи зблід, Просто втомлений. Задовга автобусна поїздка». Отже, сяйво повернулося, і то потужне. Поставало питання. «Чому зараз?» Минуло три робочі дні. Ден уже встиг пофарбувати естраду і здути машинкою столок і все мертве листя минулої осені, коли з того боку Кренмор-Авеню причвала в Кінгслі з повідомленням, що якщо мається бажання, то на Еліот-стрит є одна квартира». У ній своя ванна кімната, себто з ванною і душем. Вісімдесят п'ять за тиждень. Ден таке бажання мав. «Сходи в обідню перерву», – сказав Кінгслі, – «спитай місіс Робертсон». Він підняв палець, на якому вже були помітні перші артритні вузли. «І не здумай там якоїсь хрені натворити, бо та жінка – моя давня приятелька. Пам'ятай, що я поручився за тебе лише на підставі хирлявого стосику папірців та інтуїції Біллі Фрімена». Ден сказав, що хрєні творити не буде, але надмір щирості, якою він намагався просякнути свій голос, звучав підробкою навіть для його власних вух. І знову йому на думку спав батько, який, втративши посаду вчителя у Вермонті, був принизився до того, що мусив благати свого заможного друга дати йому роботу. Нібито дивно відчувати симпатію до людини, яка тебе мало не вбила, але він її відчував. Чи вважали люди за необхідне нагадувати його батькові, щоби він не творив хрені? Мабуть. Та Джек Торренс все одно її сотворив. Грандіозно, на п'ять зірочок. Поза всякими сумнівами, почасти причиною того було його пиятство. Але коли ти опинився долі декотрі особини, як воно видається, так і пнуться пройтися по твоїй спині, та ще й притиснути підошвою тобі шию, замість того, аби допомогти підвестися. Це так паскудно але так по-людськи природно. Звісно, коли ти бігаєш разом із підніжними псами, то й бачиш здебільшого самі лише лапи, пазурі та гузна. І попитай в Біллі, може він знайде якісь чоботи, щоб підійшли тобі за розміром. Він був заначив десь із дюжину пару реманентному складі, хоча останній раз, коли я дивився, там хіба що половина були парними. День стояв сонячний, повітря було духмяним». Ден, який працював у джинсах і майці «Ютіка Блусокс», подивився вгору на майже без жодної хмаринки небо, а потім знову на Кінгслі. Йо, я знаю, як воно виглядає, але це гірський край, друзяко. Ну, ад, сповістило, що в нас задує північно-східний, випаде либонь з фут. Довго не пролежить бідняцькі добрива, як називають квітневий сніг у Нью-Гемширі. Але будуть і штормові пориви. Так там кажуть. «Сподіваюся, разом з листяздувачем тобі пригодиться і снігоздувач». Він зробив паузу. «Також я сподіваюся, що в тебе все гаразд зі спиною, бо вам з Біллі доведеться багатсько обламаних гілок прибрати завтра. Можливо, також доведеться порізати кілька повалених дерев. Ти з мотопилою на ти?» «Так, сер, відповів Ден. «Добре». Ден з місіс Робертсон чудово порозумілися. Вона навіть запропонувала йому сендвіч з яєчним салатом, і чашку кави у спільній кухні. Він прийняв її пропозицію, очікуючи звичних розпитувань про те, що його привело у Фрейжер і де він жив до того. На його втіху нічого цього не прозвучало. Натомість вона спитала в нього, чи має він час, щоб допомогти їй закрити віконниці на нижніх вікнах, якщо дійсно на них насувається, як вона це назвала, вітровий ковпак. Ден погодився. Небагато він мав життєвих правил – але одним із них було «Намагайся завжди підтримувати злагоду з хазяйкою житла. Ніколи не знати, коли тобі, можливо, доведеться прохати про відстрочення квартирної плати». Повернувшись на Толоку, він знайшов Біллі, який чекав на нього зі списком завдань. Вони з ним лише вчора познімали брезентові накривки з усіх дитячих атракціонів. А сьогодні знову повернули усі їх на місце – і позакривали щитами і віконницями різноманітні ядки та кіоски. Останньою роботою того дня стало заведення задом до депо пані Рівінгтон. А вже потім вони всілися на складені стільці проти вокзалу Тіні Тавна і закурили. «Ось що я тобі скажу, Денна!» – мовив Біллі. «Який же я втомлений роботяга! Не ти один!» Проте Ден почувався гарно. Розігріті м'язи аж дзищали. Він уже забув, якою приємною може бути робота на свіжому повітрі, особливо, коли робиш її не з похмілля. Небо вгорі пінилося хмарами. Біллі подивився на них і зітхнув. «Надіюся на Бога, що не задме снігом так, як то казали по радіо, але, мабуть, такі саме так воно й буде. Я знайшов чобути для тебе, хай на не вельми гарні, та принаймні парні». Ці чобути Ден ніс із собою, коли йшов вулицями міста, до свого нового житла. Тоді вже почав здійматися вітер, і день потемнішав. Ще вранці Фрейжер ніби перебував на краєчку літа, а того ж дня ввечері повітря вже опалювало обличчя морозною сирістю і передчуттям наближення снігу. Бічні вулиці лежали порожні, а будинки стояли застебнуті на всі гудзі. Завернувши з Морхет-стрит за ріг на Еліот-стрит, Ден зупинився. Гнаний вітром у супроводі скелетного торохтіння минулорічного листя вздовж хідника сунувся виношений капелюх, тобто циліндр, того кшталту, що його міг носити на собі, скажімо, ілюзіоніст. Або якийсь актор у старій музичній комедії, подумав Ден. Задивившись на нього, Ден відчув, як холод проймає його до кісток, бо того циліндра там не було. Реально не було. Він заплющив очі, повільно порахував до п'яти, Тим часом як вітер, що дедалі дужча, втріпав джинсів навкруг його гомілок, а тоді розплющив їх знову. Листя на вулиці залишилося, але циліндр пропав. То було просто його сяйво, що продемонструвало одне з тих яскравих, тривожних і зазвичай позбавлених сенсу видінь. Сяйво завжди бувало дужчим, коли він залишався тверезим і якийсь довший час, але ніколи воно не проявлялося так потужно до того, як він проїхав до Фрейджера. Це виглядало так, ніби повітря тут було дещо інакшим, сприятливішим для тих дивацьких трансляцій з планети Де Інде, особливим. Як-ото Оверлук був особливим. «Ні», – промовив він голосно. – «ні, ні, я в це не вірю». «Кілька черочок і все минеться, Де Ні, у це ти віриш?» На жаль, у це він вірив. Кімната Дена на третьому поверсі, огрядного, збудованого в колоніальному стилі дому місіс Робертсон – Дивилася на захід, на гори. Ден Радуба обійшовся без такої панорами. З роками його спогади про оверлок вицвіли до тьмяної сірості. Але поки він розпаковував свої речі, пам'ять виштовхувала їх на поверхню. Вони зринали так, як оті бридки, органічні об'єкти. Скажімо, розкладені тушки невеличких звірят. Виринають на поверхню глибокого озера. Тоді вже западали сутінки, коли надійшов перший справжній снігопад. Ми стояли на ганку того великого старого порожнього готелю. Мій тато посередині, мама по один його бік, а я по інший. Він обхопив нас руками. Тоді все було окей. Він не пив тоді. Спершу сніг падав ідеально прямими смугами. Але потім підхопився вітер. І почав здувати його в різнобіч, насувати проти боків ганку і вкривати ним отих. Він намагався заблокувати це видіння, але воно проривалося. Кривати ним о тих живоплотних звірів. О тих, що інколи могли самі пересуватися, коли на них не дивишся. Він відвернувся від вікна. Його руки вкрилися гусячою шкірою. Він купив сендвіч у крамниці «Червоне яблуко», запланувавши собі його з'їсти, коли почне читати книжку Джона Сенфорда у м'якій обкладинці, яку він також придбав у «Червоному яблуку». Але лише кілька разів відкусивши, він знову загорнув сендвіч і поклав його на підвіконня, де той перебуватиме у прохолоді. Решту сендвіча можна буде з'їсти пізніше, хоча він гадав, що навряд чи засидиться сьогодні набагато довше за дев'яту. Якщо встигне прочитати сотню сторінок, то й гаразд. Вітер на дворі все дужчав. В ряди годи, обдуваючи піддашки, він видавав нестямне виття, яке змушувало Дена піднімати очі від книги. Близько половини на дев'яту почався сніг. Мокрий і важкий. Він швидко заліплював вікно, перекриваючи вид на гори. У якомусь сенсі це було навіть гірше. Так само сніг колись обліплював вікна в оверлуку. Спершу тільки на першому поверсі, потім на другому, а врешті-рештою на третьому. І так їх було поховано в компанії живих мерців. Мій батько вірив, що вони зроблять його менеджером. Йому всього лиш треба було показати свою вірність, віддавши їм свого сина свого одного єдиного сина. Промурмотів Ден, а потім озирнувся, немов там говорив хтось інший. І дійсно, він не почувався на самоті. Був не зовсім сам. Майнувши вздовж стіни будинку, знову скрикнув вітер, і Ден здригнувся. Не пізно ще сходити знову до червоного яблука, взяти пляшку чого-небудь, приспати всі ці неприємні думки. Ні, він збирався читати книгу. Справою займався Лукас Давенпорт, і він збирався дочитати цю книгу. Ден закрив її о чверть на десяту і ліг до чергового ліжка у черговій орендованій кімнаті. «Я не зможу заснути», – подумав він, – «не зможу під таке виття вітру. Але він заснув. Він сидів у створі зливового тунелю, дивлячись на порослий чагарником схил, що спускався до ріки Кейп-Фір і на міст, який проліг над нею. Ніч була ясною і місяць був у повні. Там не було ні вітру, ні снігу. І оверлук щез. Навіть якби готель не згорів у пенчі з часів президентства арахісового фермера, він відлежав би більш ніж на тисячу миль звідси. Чому ж тоді Ден почувався таким наляканим? Бо він був не сам, ось чому. Хтось був позаду нього. Бажаєш поради, медовий ведмедику? Голос був текучим, мінливим. Ден відчув, як йому морозом пробрало спину. Але ще холоднішими були його ноги, помережені променистими зірочками гусячої шкіри. Він бачив ті білі гульки, бо сидів у шортах. А вже ж він був одягнений у шорти. Нехай його мозок належав дорослому чоловікові, але наразі той сидів у тілі п'ятирічного хлопчика. Медовий ведмедик? Хто. Та він уже зрозумів. Він назвав був Діні своє ім'я – але вона ним не скористалася, просто натомість називала його медовим ведмедиком. Ти не пам'ятаєш цього, а крім того, це ж просто сон. А вже ж це сон. Він же зараз у Фрейджері, штат Ньюгемпшир, спить, тим часом як снігова буря виє за стінами будинку мебльованих квартир місіс Робертсон. Тим не менше здавалося розумним не обертатися. І безпечнішим це також. Не треба порад, сказав він, роздивляючись на річку і на той повний місяць. Я наслухався порад фахівців. Їх повнісінько в барах і перукарнях. Тримайся подалі від жінки у тім капелюсі медовий ведмедико. Що за капелюх? Міг би перепитати він, але насправді навіщо перейматися? Він розумів, про який саме капелюх вона веде мову, бо сам бачив, як вітер жене його вздовж хідника. Чорний, мов, гріх, ззовні, вистелений білим шовком всередині. «Вона королева сука пекельного замку, якщо ти заведешся з нею, вона тебе живцем зжере». Він повернув голову. Ніяк не міг від цього втриматися. Діні сиділа позаду нього у зливовому тунелі, накинувши собі на голі плечі ковдру того бродяги. Волосся прилипло їй до щік. У неї було роздуте обличчя, і воно сочилося. Очі її були затуманені. Вона була мертвою, мабуть, вже роки і роки в могилі. Ти не справжня намагався промовити Ден, але жодних слів з нього не видобулося. Йому знову було п'ять рочків, Денні став п'ятирічним. Готель Оверлук перетворився на попіл і кістки. Але ось тут була мертва жінка, та яку він колись обікрав. «Це гаразд», – сказала вона. Булькотливий голос виходив з розпухлого горла. «Я продала кокс». Спершу набодяжила до нього трохи цукру і отримала дві сотні. Вона вищерилася, і крізь її зуби потекла вода. Ти сподобався мені, медовий ведмедику. Ось тому я й прийшла, щоб тебе застерегти. Тримайся подалі від жінки в тім капелюсі. Фальшива особа, промовив Ден, але прозвучало це голосом денні, високим, ламким, співучим голосом дитини. Фальшива особа, тебе тут нема, ти не справжня. Він заплющив очі, як часто колись був заплющував їх, коли бачив жахливі речі в оверлуку. Ця жінка почала верещати, але він не розплющив очі. Її крик тривав, здіймаючись і спадаючи, і він усвідомив, що то виття вітру. Він не в Колорадо, і він не в Північній Кароліні, він у Нью-Гемпширі. Йому наснився поганий сон, але цей сон вже минувся. Згідно з його таймексом, зараз була друга ночі. У кімнаті було холодно, але його руки і груди були липкі від поту. Бажаєш поради, медовий ні, відказав він, від тебе не бажаю. Вона мертва. Ніяк йому було про це дізнатися, але він якось вже знав. Діні, яка виглядала богиною західного світу у своїй тісній шкіряній сукінці до середини стегна і куркових сандаліях, була мертвою. Він навіть знав, як вона це зробила, наковтала спігулок, підібрала шпильками вгору собі волосся, залізла до наповненої теплою водою ванни. Заснула, сповзла нижче, захлинулася. Ревіння вітру було жаско знайомим, зарядженим лункою загрозою. Вітри дули всюди, але звучали отаким чином вони лише у верховинних місцях. Звучало це так, ніби якийсь розсерджений бог гатить цей світ своїм повітряним молотом. Колись я був звик називати його пияцтво отим поганим, подумав Ден. От тільки інколи воно може бути отим добрим коли прокидаєшся з кошмару, який, як ти сам знаєш, на 50% є сяйвом, оте дуже добре. Одна чарка могла би знову занурити його в сон. Три могли гарантувати не лише сон, але сон без сновидінь. Сон – це природний доктор, а саме зараз Ден Торренс почувався хворим і потребував потужних ліків. Всюди закрито, з цим тобі не пощастило. А тож, можливо. Він повернувся на бік, і в цей же час – Щось підкотилося йому під спину. Ні, не щось, хтось. Хтось заліз йому до ліжка. Діні залізла до його ліжка і лежить із ним. От лишень якесь воно дрібне, як для Діні. За відчуттям це більше схоже на... Він виборсався з ліжка, незграбно приземлившись на підлогу і озирнувся через плече. Там був маленький хлопчик Діні. Томмі, правий бік черепа мав провалений. Костяні скалки стирчали з його закаляного кров'ю білявого волосся. Мерзотна сіра грязь, мозок, підсихала на одній щаці. Він не міг залишатися живим з такою огидною раною, але він був живий. Він потягнувся до Дена своєю схожою на морську зірку долонькою. «Цукейки!» – промовив він. Виття почалося знову, тільки цього разу, голосила не Діні і не Вітер, цього разу вив він. Коли він прокинувся вдруге, цього разу прокинувся насправді. Ден зовсім не кричав, лише якесь глухе, ніби гарчання рокотало в глибині його грудей. Він сів засапаний, обмотаний впоперек збитими простирадлами. Нікого разом з ним у ліжку не було, але сновидіння ще не розчинилося, і просто бачити йому не було достатньо. Він провів руками по нижньому простирадлу, намацуючи, вистигаючи тепло, або вм'ятину, які могли залишити по собі маленькі стегна і сіднички. Нічого. Звісно, що нічого. Тому потім він зазирнув під ліжко, де побачив тільки позичені йому чоботи. Вітер уже дув не так сильно, буря ще не минулася, але починала влягатись. Він вирушив до ванної кімнати, але на півдорозі різко обернувся, ніби сподіваючись застати когось зненацька. Там було лише ліжко, в ногах якого валялися скинута на підлогу ковдра. Увімкнувши світло над раковиною, він сполоснув собі обличчя холодною водою і сів на закритий лядаю унітаз, роблячи раз у раз глибокі вдихи. Подумав було підвестися, взяти сигарету з пачки, яка лежала в кімнаті поряд з книжкою, на маленькому столику, але ноги були, мов, гумові, і він не мав певності, що вони його втримають. Принаймні поки що. Звідси йому було видно ліжко, і ліжко стояло порожнім. Вся кімната була порожньою, тут жодних проблем. От тільки не вчувалася вона порожньою, поки що ні. От коли стане, тоді він повернеться до ліжка, але не для того, щоб заснути. На цю ніч зі сном було покінчено. За сім років до того, працюючи санітаром у хоспісі в Талсі, Ден Був потоваришував з одним літнім психіатром, який слабував на невеликовний рак печінки в останній стадії. Одного дня, коли Еміль Кеммер розповідав не вельми обачливо про деякі найцікавіші випадки зі своєї практики, Ден йому зізнався, що з раннього дитинства його мучать, як він це назвав, подвійні сновидіння. Чи знайомий Кеммер з таким явищем? Чи існує для цього назва? Кеммер був дебелим чоловіком у розквіті своїх сил. Чорно-біла фотографія, яку він тримав у себе на приліжковому столику, свідчила про це. Але рак... Це така напрочут ефективна дієтична програма, тож в той день, коли відбувалася ця їхня розмова, його вага приблизно дорівнювала його віку, а років йому було 91. Тим не менше, розум у нього залишався гострим, і тепер, сидячи на прикритому унітазі, дослухаючись до помираючої на дворі хурделиці, Ден згадав лукаву усмішку того старого. «Зазвичай, Деніеле!» – промовив той зі своїм нещадним німецьким акцентом. «Мені за діагнози платять». «Ден вишкірився?» «Тоді я гадаю, пролітаю». «Мабуть, ні». Кемер уважно дивився на Дена. Очі мав яскраво сині. Хоча він і розумів, що це вкрай несправедливо. Ден не міг утриматися від того, щоб уявляти собі ці очі під залізним горщиком шолома в У цьому домі виконання смертних вироків ходить поголоска. Ніби ти хлопець з талантом, що допомагає людям помирати». «Це правда?» – інколи, – відповів Ден обережно, – не завжди. Поправді, це було майже завжди. «Коли надійде час, ти мені допоможеш. Якщо зможу, звичайно». «Добре». Кемер сів прямо, нелегкий і болісний процес, але коли Ден ворухнувся, щоб йому допомогти, Кемер відмахнувся. «Те, що ти називаєш подвійними сновидіннями, є добре відомим психіатрами, зокрема тим, що цікавляться юнгіанством, які називаються несправжнім пробудженням. Перший сон – зазвичай це свідоме сновидіння, що означає сплячий, розуміє, що це сон. «Так», – вигукнув Ден, – «але другий». «Сплячий вважає, що він не спить», – сказав Кемер. Юнг надавав цьому явищу величезного значення, навіть приписував таким сновидінням віщі можливості. «Але ми-то краще знаємо, правда, Дене?» А вже ж погодився Ден. Поет Едгар Аллан По описав феномен несправжнього пробудження задовго до народження Карла Юнга. Як то в нього? Все, що ми бачимо і що уявляємо собі, це лише сон у іншім сні. Я відповів на твоє питання. Думаю, що так. Дякую. Завжди радий допомогти. А зараз, гадаю, мені пора випити трохи соку. Яблучного, будь ласка. Віщі можливості, але ми-то краще знаємо. Навіть якби він всі ці роки не тримав своє сяйво майже цілком у таємниці, Ден не міг дозволити собі заперечувати помираючій людині, особливо чоловікові з такими холодно-допитливими синіми очима. Правда, одначе, полягала в тому, що один або й обидва сни з його подвійного сновидіння часто бували пророчими, хоча зазвичай у таких поданнях, що він їх лише наполовину розумів або не розумів зовсім. Але сидячи зараз тут, на кришці унітаза, у спідній білизні, тепер уже весь тремтячий, І то не лише через холод у помешканні. Він розумів набагато більше, ніж йому би хотілося. Томі був мертвий. Майже напевне, малюка вбив садист рідний дядько. Невдовзі по тому його мати скоїла самогубство. А що до решти сну, або побаченого ще до того фантомного капелюха, який перекидом сунувся вздовж хідника – «Тримайся подалі від жінки в тім капелюсі. Вона – сука-королева пекельного замку. Мене це не хвилює, – промовив Ден. Якщо ти заведешся з нею, вона тебе зжере живцем. Він не мав наміру з нею зустрічатися, не кажучи вже про те, щоби ще якось заводитися. А що до Діні, він не несе відповідальності ні за її незагнузданого брата, ні за те, що вона нехтувала дитиною. Він навіть більше не мусить носитися зі своєю виною, за ті нещасні 70 доларів вона продала кокаїн, він був упевнений, що ця частина сновидіння цілком відповідала дійсності, тож у нього з нею квит за квит, навіть більше того. Що його хвилювало, то це бажання випити, налигатися, якщо не висловлюватися зайвою делікатністю, надудлитися, набратися до нестями. Тепло раннього сонця це таки добре. І м'язи після доброї роботи приємно гудуть, і прокидатися вранці без похмілля, але ціна. Всі ці божевільні видіння і сновидіння, не згадуючи вже про безладні думки про померлих чужих людей, які знаходять собі шлях крізь його захисну систему, занадто висока. Занадто висока, щоби таке витримувати. Він сидів на єдиному в своїй кімнаті-стільці і читав роман Джона при світлі єдиної в кімнаті лампи». Допоки у двох міських церквах, де були дзвони, не задзвонили сьому годину ранку. Тоді він натягнув свої нові, тобто для нього нові чоботи і довгу куртку з ворсистої шерсті. Він вирушив у зовнішній світ, який змінився і пом'якшав. Ніде більше не залишилося гострого кута. Сніг все ще падав, але тепер лагідний. «Мені треба забиратися звідси, вертатися знов до Флориди», Нахрін цей Ньюгемпшер, де сніг, либо ніде навіть 4 липня, в непарні роки. Йому відповів голос Хелорана, тим самим добрим тоном, який запам'ятався йому з дитинства, коли ден був ще Денні, але під тим голосом вчувалось сталеве підґрунтя. Краще б ти вже десь зупинився, любий, бо не будеш здатен зупинитись ніде. Іди ти нахрін, старигане, пробурмотів він. Він знову пішов до червоного яблука бо крамниці, в яких продавався міцний алкоголь, залишатимуться зачиненими ще щонайменше годину. Він повільно походжав між винним і пивним кулерами, міркуючи і нарешті вирішив, що якщо він збирається напитися, то мусить вже зробити це якомога безвстидніше. Він ухопив дві пляшки громовиці, 18% алкоголю, достатньо добре число, коли до віскі тимчасово немає доступу. Вирушив проходом у бікаси. Та потім зупинився. «Потерпи ще один день, дай собі ще один шанс!» Він припускав, що здатний на це, але навіщо? Щоби знову прокинутися в ліжко разом з Томі? З Томі, в якого половина голови провалена? Чи, може, наступного разу буде Діні, яка пролежала у тій ванні дві доби, поки домовряднику нарешті не набридло стукати, він скористався своїм майстер-ключем і знайшов її? Він цього не міг знати, якби тут був Еміль Кемер – той би абсолютно беззастережно з цим погодився, але ж ні. Він то знав, то навіщо перейматися? Може ця гіперчутливість минеться? Може це просто фаза така, парапсихологічний еквівалент білої гарячки? Може, якщо ти потерпиш трохи часу? Але час змінився. Це те, що розуміють тільки алкоголіки і нарики. Коли ти не можеш спати, коли тобі лячно озирнутися бо боїшся побачити там щось жахливе, час видовжився і виростив собі гострі зуби. «Вам чимось допомогти?» – запитала продавчиня, і Ден зрозумів. «Гацьке сяйво, чорти б його забрали!» Що він її нервує. А чом би і ні. З його нечесаним після ліжка волоссям сторчма, з, з темними колами навкруг очей і смиканими, непевними рухами він, мабуть, скидався на метамфетамінового фріка – який саме вирішує, чи не витягти свого вірного суботнього спецвечірнього і попрохати все, що є в касі. «Ні», – відгукнувся Ден. «Я щойно зрозумів, що забув свій гаманець вдома». Він поклав зелені пляшки назад до кулера. Коли він його вже закривав, вони прошепотіли йому ласкаво, як то друг промовляє до друга. «До скорого побачення, Денні». Біллі Фрімен чекав на нього, закутаний ледь не по самі брови. Він простягнув кашкет з вишитим спереду написом «Еністонські циклони». Хто такі з біса еністонські циклони?» – запитав Ден. «Еністон за 20 миль на північ звідси. Коли йдеться про футбол, баскетбол і бейсбол, вони наші архісуперники. Як хтось побачить його на тобі, той сніжко собі в потилицю можеш отримати. Але це єдиний, який я знайшов». Ден натягнув кашкет собі на голову. «Тоді вперед, циклони!» Правильно. Подай тобі не буде кадила, щоби не забрикала кобила». Біллі оглянув його. «Ти в порядку, Денна?» «Майже не спалося вночі. Це я чую. Клятий вітер таки на справжки вив, а то ж голос, як у моєї колишньої. Коли я їй було, ласкаво пропонував зайнятись з коханням ввечері у понеділок. Роботу робити готовий?» «Готовий, як завжди. Добре, тоді беремося, день буде клопітним». День дійсно виявився клопітним, але під полудень визирнуло сонце і температура знову піднялася вище п'ятдесяти. Сніг танув і Тіні Тавн сповнився звуками сотень маленьких водоспадів. Настрій Дена підвищувався разом з температурою. Він навіть вловив себе на тому, що наспівує юначе, колись і я був у твоїй шкурі», штовхаючи поперед себе снігоздувач по двору маленького торговельного центру при Толоці. На горі під легким бризом, що був уже далеко не тим виючим вітром минулої ночі, лопотів банер з написом Грандіозні весняні знижки, за цінами тіні тавна. Водінь не було жодних. Відбивши на таймері час закінчення роботи, Ден повів біллі повечеряти дочак воза, де замовив їм обом стейки. Біллі зі свого боку запропонував купити пиво, Ден похитав головою. Тримаюся подалі від алкоголю, не без причин, бо щойно розпочну, зупинитися інколи буває важко. Ти міг би про це побалакати з Кінгслі, сказав Біллі. Він через випивку довів себе до розлучення ще років з п'ятнадцять тому. Зараз він у повнім порядку, а тільки дочка з ним так і не балакає. За обідом вони пили каву. Багато кави. Ден повертався до свого лігвища на третьому поверсі на Еліот Стрит втомлений повний гарячої їжі і радий тому, що тверезий. Телевізора в його кімнаті не було, але ще залишалася остання частина романа Сентфорда, тож він і поринув у нього з головою на пару годин. Вуха залишалися нашорошеними щодо вітру, але той не здіймався. Йому подумалося, що буря минулої ночі була останнім залпом зими, і це було чудово, як на нього. Він ліг о десятій і майже негайно заснув. Вранішній візит до червоного яблука здавався йому тепер туманним, наче він ходив туди у стані гарячкового марення, а тепер та гарячка минулася. Він прокинувся невдовзі після півночі, навіть звуків вітру, а тому, що йому не терпілося вистятися, як якомусь біговому коню. Він піднявся, почовгав до ванної кімнати і ввімкнув за її дверима світло. Циліндр стояв у ванні, і був він наповнений кров'ю. Ні, шепнув Ден, це мені сниться. Можливо, подвійне сновидіння або потрійне, навіть почетвірне, було дещо про що він тоді не сказав Емілеві Кемеру він боявся, що, врешті-решт, може загубитися в лабіринтах фантомного нічного життя, ніколи не знайшовши звідти виходу знову. Все, що ми бачимо і що уявляємо собі, це лише сон у інші сні. От тільки зараз усе насправді, також і цей капелюх. Ніхто інший його не побачив би, але це нічого не змінювало. Цей капелюх був справжнім, він існував десь у світі, Ден це розумів. Боковим зором він зауважив щось написане над дзеркалі над умивальником, щось написане губною помадою. Треба змусити себе не поглянути туди. Надто пізно. Голова вже повернулася, він навіть почув, як у нього в шиї рипнули жили, наче старі дверні завіси. А яке це мало значення? Він і так знав, що там написано. Місіс Месі пощезла. Горес Дервент пощез. Вони були надійно замкнені у скриньках, які він тримав у найдальших глибинах свого мозку. Але оверлук все ще з ним не покінчив. На дзеркалі було написано, і то не губною помадою, а кров'ю, єдине слово Арак. Під ним у раковині лежала вимазана в крові майка з логотипом «Атланта Брейвс». Це не припиниться ніколи, подумав Ден. Оверлук згорів, і найжахливіші з його насельників потрапили під замок до скриньок, але я не можу позбавитися сяйва, бо воно не просто в мені, воно є мною. Без алкоголю, який його принаймні приглушує, ці видіння триватимуть доти, аж поки я врешті не збожеволію. Він дивився у дзеркало на власне обличчя із завислим перед ним мов клеймо на лобі словом рак. Ніякий це не був сон. У його раковині лежала майка вбитого хлопчика, а у ванні стояв повний крові капелюх. Божевілля вже було поряд. Він бачив його наближення у власних вирячених очах. А тоді наче промінь ліхтаря серед темрявий голос Хелорана. «Синко, ти можеш побачити деякі речі, але вони як картинки в книжці. Ти не виявив безпомічності в оверлуку, коли був зовсім малюком. Не безпомічний ти і зараз, дали і ні. «Заплющ очі, а коли знову їх розплющиш, все це лейно пощезне». Він заплющив очі і почекав. Намагався рахувати секунди, але дійшов тільки до чотирнадцяти, а тоді вже цифри загубилися в бентежному ревінні його думок. Він майже очікував, що ось-ось руки, певне когось, кому належав цей капелюх, зімкнуться на його горлі, але залишався стояти на місці. Йому дійсно не було куди йти. Зібравши усю свою хоробрість, Ден розплющив очі. У ванні було порожньо. У раковині було порожньо. Нічого не було написано на дзеркалі. Але воно повернеться. Наступного разу можуть бути її туфлі, оті сандалії на корці. Або я побачу її у ванні. Чому ні? Я ж у ванні побачив місіс Мессі, а вони обидві померли однаковим способом. Хіба що я не крав у місіс Мессі ніяких грошей, не ошукував її. Я витримав цілий день, повідав він порожній кімнаті. Це вже багато. Так, і хоча це був клопітний день, він також був добрим днем, він першим готовий це визнати. Та дні не були проблемою, а от ночі. Розум – чорна дошка, алкоголь – стирка. Ден лежав без сну до шостої. Потім він одягнувся і знову виступив в похід до червоного яблука. Цього разу він не марудився, лише дістав з кулера не дві пляшки громовиці, а три. Як то колись казали – або душ, або не берися за гуш. Продавчиня поклала пляшки до пакета без жодних слів, вона звикла до вранішніх покупців вина. Ден пройшовся до міської толоки, сів на лавку в тіні тавні і витяг з пакета одну пляшку, дивлячись на неї, як гамлет на череп Йорика. Крізь зелене скло те, що містилося всередині, більше скидалося не на вино, а на пацючого труту. «Ти кажеш, це так, ніби це погано», – промовив Ден і послабив ковпачок. «Хто заговорив цього разу, так це його мати». Венді Торренс, яка курила аж до самого свого гіркого кінця. Бо якщо самогубство єдиний варіант, ти принаймні можеш вибирати власний вид зброї. Оце так все мусить закінчитися Денні. Оце все було лише заради такого. Він крутнув ковпачок у протилежному напрямку, затягуючи його. Потім знову назад. Цього разу він його зняв. Кислий запах вина, запах музики з джукбоксів, задрипаних барів і безглуздих суперечок слідом за якими йде махання кулаками на парковці. У підсумку, життя так само тупе, як будь-яка з тих бійок. Світ – це не хоспіс зі свіжим повітрям, світ – це готель-оверлук, де ніколи не вщухає вечірка, де мертві залишаються живими назавжди. Він підніс пляшку собі до губ. І це той хлопчик, з яким ми так запекло старалися вибратися з того проклятого готелю Денні. «Навіщо ми тоді так билися?» Щоби разом вибудувати собі нове життя, у її голосі не було докірливості, тільки сум. Денні знову затягнув ковпачок. Потім знову його послабив. Закрутив, відкрутив. Він подумав. Якщо я вип'ю, оверлук переможе. Навіть якщо він згорів до ноги, коли вибухнув котел, він все одно переможе. Якщо я не вип'ю, я з'їду з глузду. Він думав. Все, що ми бачимо і що уявляємо собі, це лише сон у іншім сні. Він усе ще то послабляв, то затягував ковпачок, коли його знайшов Біллі, який прокинувся рано з непевним тривожним відчуттям, що відбувається щось зле. «Ти збираєшся це пити, Дене, чи просто будеш отак дрочитися?» «Гадаю, пити, бо не знаю, що мені ще робити». І тоді Біллі йому розказав. Кейсі Кінгслі не дуже здивувався того ранку, коли він от чверть по восьмій прибув до свого кабінету і побачив під ним свого нового робітника. Не здивувався він також, побачивши пляшку в руках у Торенса, який то відкручував на ній ковпачок, то знову його закручував. Парубок від початку мав той вигляд, відсутній погляд завсідника крамниці з дешевлених алкогольних напоїв. Біллі Фрімен не мав так багато сяйва, як Ден, і зблизька не так багато. Але все ж таки трохи більше за просто іскорку. Того найпершого дня він зателефонував Кінгслі, з ремонентного складу щойно Ден вирушив через вулицю до муніципалітету. «Там підійде молодий парубок, який шукає роботу», – сказав Біллі. Він навряд чи сильно багатий на рекомендації, але Біллі вважав, що з нього буде правильний помічник на цей час, аж до Дня пам'яті. Кінгслі, який уже раніше мав досвід, добрий, з інтуїцією Біллі, на це погодився. «Я розумію, що когось нам все одно треба наймати», – сказав він. Відповідь Біллі прозвучала дивно, але ж і сам Біллі був дивним. Якось два роки тому він викликав швидку медичну допомогу за п'ять хвилин до того, як маленький хлопчик упав з гойдалки, проломивши собі череп. «Ми потрібні йому ще більше, аніж він, нам сказав тоді Біллі». І ось він тут сидить, нахилившись уперед, немов уже їде у черговому автобусі або на барному стільці, а вино Кінгслі унюхав ще в коридорі за 20 ярдів звідси. Він мав ніс експерта на такі запахи і міг назвати будь-яких з них. Це був запах громовиці, як то говорилося в тій старій салунній примовці. Що за птиця, громовиця? Скільки важить президентів? Усього лише сотню центів. Але коли цей молодик на нього подивився, Кінгслі побачив, що очі в нього не затуманені нічим, окрім відчаю. Біллі мене прислав. Кінгслі не промовив нічого. Він побачив, що хлопець важко бореться з собою. Це було в його очах. Це було в опущених кутиках його губ, а найбільше це було в тому, як він тримав ту пляшку з ненавистю до неї і з любов'ю до неї, і з потребою в ній одночасно. Нарешті Денс промігся на слова, від яких він утікав усе своє життя. «Мені потрібна допомога». Він провів собі рукою по очах. У той самий момент Кінгслі нахилився і вхопився за його пляшку. Хлопець її утримував якусь мить, а потім відпустив. «Ти хворий, а ще й зморений», – сказав Кінгслі. «Це я вже бачу». «Але чи вже заморився ти від хвороби бути таким хворим і змореним?» Ден подивився вгору на нього. Борлак беззвучно ходив його горлом. Він ще трохи поборовся з собою, а потім промовив. «Мабуть, так». Кінгслі видобув зі своїх величезних штанів величезну низку ключів. Він встромив один з них у замок на дверях, з намальованим на матовому склі написом муніципальні служби Фрейжера. Заходь, давай про це поговоримо.